Він говорить, смиренно опустивши очі, а я думаю, що і тут, за монастирськими стінами, вітер славловлюбства розжохує жар нікчемних пристрастей, і тут та, що я за владу та за почисті, і тут гординя, а покора показна, або сприневолі. Тоді й покора Господу показна, вона, мов би, дає їм право підгинати під себе інших, і жадоба не покинула чернечі серця. Монахи люблять гроші та дороге убрання. Не всі, звичайно, є тут люди тихі, скромні, безсрібляники, чисті серцем та помислями. Бачив монаха, який безкорисливо лікує прочан. Страшні виразки та болячки, і в шпиталі ченці прислужують страждальцям. Є схимники, пустельники. Подобалося мені сидіти в цій келії, дивитися, як неквапливо, а воднораз. У цій неквапливості був невпинний поступ «нижуть песті літера до літери, складають сторінку до сторінки і мовчки ворушать губами, моляться чи щитують написане. Іноді вони співали псалми, а коли білували папір, робили зрізи, чинили пера, то й гомоніли, розповідали щось із життя святих, а також грішників, надто тих, які побували в монастирі. І тривожив мої думки, вабив до себе, і відштовхував, а що більше не скажу, і гумен архімандрит Фотій. Чорний неначе наче жук, чорні вуса, чорна кучерява борода, чорне спросинні волосся, а очі не наче два бурави, в них чорна безодня, міцний, суворий та грізний. Таким знали його ченці, таким постав переді мною. Найбільший бачений мною грішник, а може грішник звичайний, ще й гріхом обороняє святу церкву. Фотія вигнано з двох монастирів, і звідси хотів прибрати його київський митрополит. Прислав комісію архімандрицьку, але Фотій не впустив її. Підвели високі комісари очі дгорі, а звідти зі сін подивилися на них гарматки чорні, і подивилися так промовисто, що небараки втікли необзира». Начувся я про нього всілякого, хоч і боялися чинці свого у мене страшенно. Утоплю, замордую, найпохватніші його слова. І замордовував. За його наказом забито до смерті одного чинця, який спробував розвінчати свого владику. Сказав правду у вічі. Ще один повісився в саду сам. Чимало їх звідали темряви глибокого льоху за льодовнею. Колишній монастирський стадник справляв при ньому обов'язки містра. Йому допомагав кухар Савка, котрий готував на якусь особливу смаженню з голубів, яку Фоті й дуже любив. Розповідали й зовсім дивовижне. Коровниця Вівдя водила вігуменові покої дівку, переодягнуну пахолком, Потім мід видав її заміж завинника, котрий нині тримає монастирський шинок при дорозі. Не знав, вірити в те чи ні. Може, то обмови за строгості, за суворість, за надмірні пости і подовжені молитви, за епітемії, за сувору мушту, сливе військову, а не чернечу. Може, інакше їх і не втримати в покорі? «В бідах і скорботах гартуємо душі свої», – сказав мені. «Гартуємо для чого? І для чого монастирські ковалі та слюсарі ремонтують старі мушкети, самопали, кують шаблі та ножі за поясні?» Тільки так і можна сьогодні оборонити віру святу. Вистояти й перемогти. Сам у гріхах був готовий простити фотієві всі його сотворенні і ще не сотворенні гріхи і стати на стіні при одній з гарматок. Я часто піднімався на ті стіни і примірявся поглядом у далеч. Великими рогатими тичинами, які лежали на містках, перекидав уяві приставлені з того боку драбини, бив келепом по важких металевих шоломах. Одначе дощовий падолистовий день накрив ті мої думки чорним поминальним покровом. Приїхав у монастир без будь-якої охорони черкаський підстароста з двома комісарами, двома підсудками та одним писарем. І жодна гарматка не вистрілила, і жоден келеп не звівся. Настоятель з братією стояли перед ними сумирні, принишлі і слухали, як вичитує підсудок з дового жовтого паперу податі монастиреві. Винну, медову, млинову, за освячення пасок, за Йордань, за цілування Христа і ще безліч. Може, там була подать і за молитву до Христа, та я не дочув. гумен розписався на тому папері і вклонився. Того самого дня я виїхав з монастиря. А повернувшись у Кагарлик, продав карету, коні, інше майно, яке мав, всі гроші, які вторгував, і які ще лишилися в капшуці, розділив на три кубки. Одну на церкву, другу старцям на поминальний обід по моїй матері, третю на пригощання січових братчиків. Потім помолився в церкві і осідлав коня. Знову за нами йде погоня. Тепер вже Московська. Поганий гетьман український лівобічний Пузієнко виміняв собі в Москві за Україну чин боярський і дівку московську, справивши в Москві бучне весілля, вернувся з воєводами та московським військом. А раніше московські воєводи куплилися тільки по великих містах у Києві, в Чернігові, в Переяславі. А тепер обсілися по всіх містах і містечках. Їхні переписчики переписали людей, ґрунти і маєтності їхні. Зборщики наклали такі податі, що в українців і очкурі затріщали. А разом з очкурами лопнув і терпець. Вдарили дзвони в Переяславі. Тепер же не на звуку з москалями, а на криваву розлуку. У Ніжині і батурені. Люди пішли з ціпами і косами на москалів. Їм на поміч прийшли запорожці. Скрестили з москалями шаблі під Баришівкою, загнали стрільців у болото на Трубежі. Одначе на поміч москалям з путивля виступило велике московське військо на чолі з боярином Ромодановським. Оточило наш табір на Трубежі. Вісім днів ми віддавали всі налоги. Знизу до нас ще долучилася чата Отамана, Куцого, але заки пробилися, стратили більше половини людей і весь військовий припас, і в нас не стало провіанту, і гармати наші були малі, а москалі поставили великі гармати і громили наш табір. На святого Андрія, покровителя нашого гетьмана Бурого, прикрита сніговою завією, вдерлася в наш табір московська кіннота.